3. Să ști că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudoroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste, firească, nenduplecați, cleveditori. Ne-nfrânați, ne-îmblânziți, ne-iubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcer decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de acești oameni. Sunt printe ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngrăunate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoașterea adevărului. După cum Iane și Iambră s-au împotrivit lui Mose, tot așa și oamenii și ăștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și o sândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înaintea, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, pârtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea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 să fie desvărșici cu totul de stoini pentru orice lucrare bună